Вистава без антракту Вітаю, з вами Наталя Коломієць. Наш новий сезон ми розпочинаємо з прем'єри. Ось уже кілька століть найпопулярніша трагедія Вільяма Шекспіра «Гамлет, принц Данський» привертає увагу нових поколінь. Її давно розібрали на афоризми. Завдяки напруженому сюжету, глибоким роздумам про життя і смерть, гострим політичним і любовним колізіям, кожне покоління знаходить в ній відповідь на запитання, властиві саме його епосі. Що ж, ми не виключення. Провідні актори Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка вирішили дати свою відповідь на одвічне запитання «Бути чи не бути?». Час назвати дійових осіб і виконавців. Гамлет – принц Данський, Олексій Богданович. Клавдій – король Данський, Олег Стальчук. Гертруда – королева Данська, мати Гамлета, Ірина Дорошенко. Полоній – королівський радник, Петро Панчук. Лаерт – син Полонія, В'ячеслав Хостікоєв. Офелія – донька Полонія, Ксенія Баша. Привид батька Гамлета – Олег Стальчук, Гораціо – товариш Гамлета – Василь Мазур, Копач – Дмитро Завадський, Бернардо Вартовий – Дмитро Бузинський, Франциско Вартовий – Олег Терновий, Марцел Вартовий – Дмитро Завадський, Фортенбрас – Олег Терновий. Отже, запрошую вас на деякий час разом з героями подумки полинути до резиденції данських королів замку Ельсінор, де щоночі чути таємничі кроки привида. Тут? Ні, сам ти хто. Кажи мені пароль. Нехай живе король. Бернардо? Він. Дванадцята. Ходи Франциску спати. Як тут на варті? Тихо. Не прошмигне і миша. Тоді добраніч. А коли зустрінеш Гораціо і Марцела, поквап їх. Стривайте. Може це вони? Гей, хто там? В країні друзі. І слуги королю! Бувайте. До побачення, старий. Хто вас змінив? Бернардо на посту. Бувайте. Гей! Бернардо! Оце так на. Горацій тут. Вважайте, що це я. Привіт, Гораціо. Вітаю вас, Марцело. Ну як, була сьогодні та химера? Та ще не бачу. Гораціо вважає все оце лише гра уяви. Він не вірить у привода, що двічі нам являвся, то я і запросив його побути на варті з нами нинішньої ночі. І коли дух постане знову тут переконатися і забалакати до нього. У минулу ніч, коли зоря на захід ліворуч Оріона перенесла туди проміння в небі десяї нині, я тоді з Марцелом робив годинник. Мовчи, замри. Погляньте, знову він. Поставлю король покійний наш. Гораціо, спитай його про щось. Він жде, запитуй. Хто ти, без права серед ночі, прибравши вигляду, в якому царював похований вже данії монарх, я небом заклинаю, поясни. Його образили, і він іде собі. Не йди, я заклинаю, поясни. Пішов. А він розмовляти не бажає Ну що, Горацію Такий тремтіти, Чи тут лише гра уяви Що скажете? На короля подібний Як ти на себе І обладунки, як бою з норвежцем Такий похмурий, як і того дня Коли у сварці з виборними Польщі Він викинув із сани їх на лід Це неймовірно так само він таким поважним кроком пройшов і вчора, двічі, коло нас. Деталях я не можу розгадати. А взагалі, напевно, це є знак майбутніх потрясінь у королівстві. Навіщо такі строгі караули, що громадян бентежать уночі? Чому повелено гармати виплавляти? Навіщо возять зброю з-за кордону? Вербують корабельних теслярів так наполегливо і в будні, і в неділю. Чутки навколо ходять короля, чий образ щойно нам з'явився звідти, на поєдинок викликав норвежець володар їхній лицар Фортенбрас. Його здолав відважний Гамлет наш, так прозваний у лицарському світі. Поліг противник, малася угода, укладена за правилами честі, що із життєві. «Тям повинен Фортенбрас віддати переможцеві і землі, в обмін за це із нашої держави було заставлено могутні володіння. І ними володів би Фортенбрас. Візьми він гору». Тож на цій підставі його земля за правилом угоди вся гамле туди сталась. Далі ось що. Його наступник Фортенбрас, молодший, через надмірне вроджене завзяття, Зібрав по всій Норвегії загін головорізів, що на все готові Приготуванцях цих намір очевидний Як свідчать і донесення військові Насильницьки зі зброєю в руках Відбити батьком втрачену маєтність Отут, гадаю, мусимо шукати Причину наших термінових зборів вся Гамлету дісталась Далі ось що Це джерело тривоги і неспокою і привід для сім'яття в нашім край принишніть. Ось він знов. Я зупиню, щоб там не сталося. Ані руш, примаро. Якщо ти володієш даром мови, довірся нам. Не пускай його! Ось він. Ось пішов. Ми сполошили королівську тінь. Примара ж не вловима, ніби пара. Боротись з нею то таки безглуздо. Озвався б він, та півень заспівав. А він потьмянів, як півень заспівав. Та ось і ранок світлому плащі. На пагорбах зі сходу топче роси. Пора прибрати варту і пораджу. Побачене принц Гамлет має знати, то конче присягаюся життям, що дух німий при ньому заговорить. То як, по йому сказати? Бо ж так обов'язок і відданість валять. Гадаю, що сказати. Та й до того ж, я знаю, де віднайдемо його. Хоч смертью брата сповнена душа, і всі ми бути мусимо в жалобі, на королівство теж усе в печалі, поори з моршками глибокими чолом. Та розум так опанував природу, що треба стриманіше сумувати і про себе дбати. Отже, за дружину сестру беремо, королеву нашу, і сподкоємицю усіх земель. У нас змішались різні почуття, а усмішка – сльозами на очах. Все ж, роблячи цей крок, ми залучились підтримкою порадників. Цілком. Вони схвалили, тож я щиро вдячний. Таке ще, королевич Фортенбрас нас має за ніщо по смерті брата. Вважає, що панує розбрат тут, руїна в краю, і таке намислив, таке взяв голову про місію своєї гидної чути. Прагне повернути ті землі, які батько його втратив. Тепер про нас і завдання зібрання. Тут повідомлення в листі до короля. Через поважний вік він міг не чути про задуми племінника свого. Тож просимо покласти край цьому. Листа передаємо вам, любі Вольтиманди і Корнелію. Вручіть старому королеві із поклоном. Лишайтесь в рамках ваших повноважень. В нарадах з ним, будь ласка, не виходьте за межі, що окреслені в угодах. Покваптесь». Швидкість дій обов'язкова. І щасливої дороги. Обличчя знову тебе, ніби хмара. Та ні, воно вже сонячне, ні в року. І годі бути гамлити, як ніч. Поглянь на короля привітно, друже. Допоки будеш, опустивши очі, шукати серед тліну батьків слід. Такий вже світ... Усе живе-вмирає, потім у вічності перебуває. Такий вже світ. Чого ти думаєш, що рідкісна твоя біда? Не думаю, а так на правду є. Ніхто подібної не звідав. Чорний мій плащ, і темне моє вбрання, і дихання хрипке, нерівномірне, і море сліз, і виснаженість тіла та інші явні докази страждання безсилі помогти моїй душі. Це мешкара, Могляв. Усі дивіться лише дії, які можна і зіграти. Моя ж печаль цурається прикрас і їх не виставляє на показ. Приємно гамлети нам споглядати, як батькові болючий платиш борг. Але ж твій батько, батька теж втратив, а ще раніше той свого... І певний час обов'язок рідні в жалобі бути. Та бути в ній затято і невідступно – це нечистиво. Чоловіки жалобу так не носять. Це доказ, що замало в тобі віри. Незряче серце порожнє в душі і недолугий розум надто кволи. Те неминуче, що зазнає кожен, що є звичайним явищем буття, чи мудро так чинити цьому опір. Це гріх великий перед небесами. Жени печаль і нас вважай за батька. Хай знає світ, найближчий ти до трону. І я тебе так пристрасно люблю, як любить сина найніжніший батько. А наміри вернутися в Вітенберг, продовжити навчання, плани ці нам геть не до душі. І я прошу, ти передумай і лишайся з нами. Лишайся тут, утіха для очей, як перший у роду наш син і спадкоємець. Не змушуй, що просила надаремно. Лишайся тут, не їдь у Віттенберг. О, ясна пані, ваш слуга покірний. Ось ще на відповідь, яка належить. Наш дім – твій дім. Ходімо, люба пані. Поступливістю Гамлет нас потішив. На честь цьому лічбу вітальних тостів нехай гармата небесам доносить. Небесний гул у відповідь земному зіллється перед звоном. Люба, йдемо. Оти ти, моє матеріальне тіло, якби ж могло розтанути і зникнуть яким нічемним, плоским і тупим, Мені здається, світ в його стремліннях. Бридота, як невиполотий сад, Дай волю травам, виросте бур'ян. Так само цілковито білий світ Заполонили дикі й темні вчинки. Та як же скоїтися це могло? Два місяці тому помер ні, менше такий король Як світлий Аполлон Порівняно з сатиром Так ревниво Кохав він матір Від усіх вітрів її оберігав О, небо і земля Що згадувати Лащилась до нього немоби би голод Тільки виростав От вгамування І що ж Уже за місяць О, ви жінки Ім'я вам Віроломство Ще й місяць не минув А черевички, в яких ступала За труною батька в сльозах момні обея, як нові Вона О Боже Розуму позбавлена тварина Тужила б довше Замужем За ким? За дядьком, що нагадує відця Як я Геракла Місяць ледь минув від солі лицемірних сліз ще й досі червоні мною очі й повіки? Ні, від такого не бува добра. Вгамуйся, серце. Треба затаїтися. Вітаю, принце. Я радий, що ви здорові, гораціо. Чи можу вірити очам? Так, принце, я ваш вірний раб доскону. Який там раб? Ми з вами просто друзі. Що привело сюди вас з Вітенберга? Я приїхав на похорони вашого вітця. Ви не глузуйте з мене. Хочете сказати до вашої матусі на весілля? Так, надто швидко все це відбулося. Граціо, звичайний розрахунок, пиріг і споминок – Потрапив на весілля. Та ліпше ворога зустрінути в раю, ніж день у той ще раз пережити. Мій батько. О, я знову його бачу. Де, принце? Граціо. В своїй душі. Я зустрічав його, король і лицар. Він був людиною понад усе. Такого більше я вже не зустріну. Мій принце, був він тут цієї ночі. Був? Хто? Король? Ваш батько? Мій батько? Дві ночі поспіль щось відбувається. Хтось невідомий, озброєний від ніг до голови, ваш викопаний батько йде повз вартових. Поважним кроком тричі він проходить. З ним ви говорили? Та говорив, але усе намарне. В тім якоїсь миті. По тому, як він повернув плече, я зрозумів, він хоче щось сказати. Аж раптом чуємо крипівня на світанку, і він від цього звуку похитнувся та зник з очей. Я не знаходжу слів. Заприсягаюся, що все це правда, і мій обов'язок вам, принце, розказати. Вночі я буду з вами. Раптом знову він прийде. Та, напевне, прийде. Як знову в батьковому образі постане, заговорю до нього, хоч і пекло постане мені рота затулити. Мішки на кораблі. Бувай, сестричко. Обіцяє не втратити нагоди, і коли попутний вітер, не лінуйся і звістку шли. Не сумнівайся в цьому. А залицяння Гамлета пусте. Сприймає як пустощі гру крові, фіалко, що розквітла в холоди, і приречена недовго нас втішати своїми пахущими тільки мить. Та й годі. Та й годі. Повір мені, хоч він тепер кохає без лукавства, нічим не осквернивши почуттів, подумай, хто він. І злякайся, мрій. Через походження він собі не пан. Він щойно народився вже в полоні. Не має права, як будь-хто з нас, шукати щастя. Кожен його вчинок на користь має бути трону. Не обирає сам в житті нічого, а слухається радників завжди і думає про вигоду держави. Тож зрозумій, що грається з вогнем, як вислуховуєш його зізнання, зазнаєш сестру сорому й біди, коли цілком довіришся йому. Вильнуй, Офелія, Остерігайся, сестру, І від чуттєвості втікай, як від чуми, А надто від взаємних почуттів. Всі тут, Лерте, гайдав дорогу. Шануйся, хлопче, вітер вже напинає нам вітрила. Ходи, благословлю. І ось що зарубай собі на носі. Про заповітне ліпше промовчи. Безглузде теж не випускай на волю. З людьми будь щирий. Та не до кінця, але найперше, вірний будь собі. Наважиш, шанобливо, попрощатись. Бувай, Офелія, і добре пам'ятай мої слова. Нехай тобі щастить. Офелія, що він тобі казав? Про принца Гамлета йшла мова, батько. Що поміж вами? Тільки не крути. Не раз він ніжно говорив до мене. І серцем присягав. «Пастки на пташку! Доки грала кров, я теж присяги розсипав навколо. Ти, доню, не вважай їх за вогонь. Надалі будь скупіша в почуттях. Нехай розмова із тобою буде щастям. Не поспішай на зустріч, як манять». Покірна на ваші волі». за вуха. Холод хоч куди. А, різкий морозний вітер у лице. Котра година? Ледь не дванадцята. Ні, за дванадцяту. Вже було. Било? Я не чув. Тоді, здається, настає пора, коли завжди з'являється примара. Принце, що це значить? Король не спить, танцює Ана. до упаду і п'є гуляє зночі до світанку. І заледве кубок вихилить до дна гримлять летаври, відзначаються це як перемогу Принце, принце, гляньте Ось він Святі Отці небесні. Порятуйте Благий ти дух, чи може ангел зла Збентежений появою твоєю Я жду на відповіді Відгукнися Він знак подав Щоб ви з ним відійшли Хоче вам щось розказати, вам одному Погляньте як поштиво Він кличе вас до себе в глибину Та не ходіть Не йдіть ні за що у світі А тут він не розкаже, я піду Принці, ні Та годі, і чого боятись Я за життя своє не дам і шпильки А для душі яка тут небезпека Вона ж безсмертна Втім, і він так само Ха. Він знову кличе Ближче підійду Ходімо з ним. Не лишимо в біді. Ходімо вслід. Але до чого все це? Щось негаразд у данськім королівстві. Бог не залишить Данії. Ходімо. Куди ведеш? Я далі не піду. Прошу. Увай, Я весь увага Настав той час Коли я мушу полум'ю гієни Себе віддати в муках Бідний дух Не співчувай Але довірся щиро І вислухай Почути конче мушу І відомстити Як почуєш все, все. Що? Цей дух Твій рідний батько, сину мій. Приречений на певний час блукати ночами, А удень в вогні горіти, Аж доки всі мої земні провини Не вигорять дотла. Не маю права повідати про цю мою в'язницю, Адже від слів найлегших повісті моєї Душа замре. І кров заледеніє І очі, як зірки з орбіт, падуть униз А кучері розсипляться, як жмут І стане дибом кожна волосина Не мов голки У злого дикопраза Та голос вічності не для земного вуха Але послухай і почуй, благаю Якщо любив ти батька на землі... О, Боже! ...то відомсти їм за його убивство. Убивство? Так. Убивство із убивств. Хоча які злочинні всі убивства. Розказуй, аби я на крилах зміг скоріше пристрасних думок і мрій помчать до помости. Тож послухай, Гамлет. Сказали, ніби сонного в саду Мене змія ужалили Так, данців, брехнею було введено в оману Ти маєш знати, мій шляхетний сину Змія, убивця твого батька Нині в його короні О, мої перечуття Мій дядько. Так, кровозмішання і перелюб. Природженими лестощами він прокляття цим дарам, якщо вони задля спокуси. Схиляє нерозумну королеву задовольняти хід його любовно. Як низько вона впала, сину мій. Від лицарського світлого кохання, що всі роки обітницю служило присязі примінчальні до істоти, в котрої людські якості нікчемні вже очевидно. Та як не похитнеться доброчесність, яких би чар розпуста не пускала, та хіть і в чистих ангельських обіймах занудиться від сноти і почне шукати покидьків. Але тихіше, світанковий вітер, покваплюся. Тож, доки спав я в саду, як завжди я робив це по обіді, прокрався, дядько, твій у мій куточок з проклятим соком блекоти у флязі і мені у вухо влив а той настій. Так у вісні через злочинця брата я втратив трон, життя і королеву. Так скошений у цвіті грішних днів, без причащання і миропомазання Отак постав перед страшним судом І стягарем усіх гріхів нашої О ожах. о жах, Як ти, мій син, прошу, не будь байдужим Не дозволь, аби у ліжку данських королів Кровозмішання і розпуста панували але яку б ти помсту не обрав, не оскверняй душі і не замислюй нічого щодо матері. Їй Бог суддя, і докори сумління болючі. Тепер бувай, пора, вже світлячок назустріч ранку, гасить вогник, свій. Бувай, бувай. Мене ж. Не забувай. О небо, о земля. Кого долати? Хіба що пекло? Серце, погамойся. Не підгинайтесь ноги піді мною. Тримайтесь рівно. Не забудь тебе. Так, бідний духу, поки пам'ять є цій напіврозбитій кулі Не забути Я з дошки пам'яті зітру всі знаки Всі образи Минулого відбитки Наївні спогади дитячих літ І лиш твоїм єдиним повелінням Всю книгу мозку я перепишу Без домішок Клянуся небом О, нікчемна жінка О, негідник О, ницість Їхні посмішки лукаві Де грифель мій Я напишу про це, що можна посміхатись Посміхатись І бути вбивцями А як не всюди То у Данії Напевно Готово, дядько А тепер дивіз мій Бувай, бувай Мене не забувай Я присягаю Принце! Принце, прин... принце! Гамлете! О небо захисти його, хай буде так. Ого-го-го! О, О милорде! Ау! До мене, любі друзі! Ну як, мілорде? Це не збагненно. Що? Немає в Данії негідника такого, який не був би і лукавим водночас. Не варто приведу вставати із могили, щоб це сказати нам. А то ж, іному безнадмірних балачок. Лиш потиск рук і кожному своє. Розійдемося. В кожного є справи, у всі свої потреби, забаганки і в мене теж. Така пропаща сила. Піду молитися. Про все побачене нікому не казати ні слова. Не скажемо, милорде. Присягніться. Честю заприсягаюся. І я також. О, Господи, я вся тремчу від страху. Чому, помилуй Боже? Яшила, входить Гамлет, без капелюха.